شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ Waltafati assaqu bi assaq ila rabbika yawma idhin ilmasaq Fala saddaqa wala salla wa lakin kazzab wa tawalla Thumma zahab أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا الحمد لله نستعين وستغفيره صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينه محمد مصطفى وعليه وسلم وزهول الله صلواتنا نجوم ملعلك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم موليما الله جل شانه نبود زادورا سويا نشيب شكوپا نشيب نشيب نشيب iskrenim njetovima. Amin. Rade brate i sestro, mi nastavljamo ciklus predavanja vezano za hanefijski fik <clears throat> i oni koji se redovno druže s nama svake druge nedelje, pored one nedelje, sa našim uvaženim profesorom Ibrajimom Husićem. Podsjećanja radi Mi smo u seriji predavanja vezano za namaz i došli smo do šestog šarta pri namaza, a to je nijet. Vi znate šta posanik ala satu salam kaže? In namalu bin nijet, zaista se sva dijela vrednuju po nijetu jedan od uslova za valjanost našeg namaza jeste ispravan nijet i donešen opšte nijet. Ali to se ne odnosi na onu nevejtojanu salijelila i tala pa taj taj. Nego se odnosi na srčani nijet, na misaoni nijet, na odluku. I ona mora biti donešena na vrijeme. Zato je to uslov ili šarc za valjanost namaza. Pod namaskim nijetom se misli na čvrstu želju za stupanjem u namaz. Znači, kad nešto ti odlučiš, ti ideš ka tome. Da li to bio nekakav Dunjalovski posao, da li to bio nekakav ibadet? U ovom slučaju je to namaz. Onaj ko namaz nanijeti, ovaj klanja bez nijeta, taj namaz mu nije isprava. Taj namaz je jel čuruk, što bi rekli ponaški. Koji su to uslovi za ispravnost nijeta? Prije svega, islam. Da bi se uopšte kod nekog gledao nijet, mora da bude musliman. A znate da samo musliman može dobro dijelo da uradi. Nemusliman ne može dobro dijelo da uradi. Nemusliman može da uradi korisno dijelo. A kad se kaže dobro dijelo, onda se odnosi na dijelo koje je na ovom svijetu dobro i koje će koristiti na ovom svijetu. U protivnom, to dijelo možeš biti samo korisno za ovaj svijet, potrebiš i gotovo. Dobro dijelo se tretira samo ono koje će biti na, vagu, jel? na vagi dobrih dijela na sunjem, na sunjem danu. Zato je vjernik kogod donosio, jel? tako nije to namazu, njegov nije to ništa, ništa ne znači dok ne prihvati i ne primi se šahadeta jel? i ne primi islam kao vjeru, kao, kao svoju filozofiju života, kao svoje recept. Drugo, poznavanje onog što se nijeti. Drugi uslov za valjanost nijeta u namazu je poznavanje onog što se niti. Vrlo bitno da se priča o ovom. Zašto? Zato što ima danas Bošnjaka koji kažu hajba samo onaj ti radi ono što on i drugi radi. To je nažalost to je moglo možda da se odnose na nekog koji je prihvatio islam pa se uči u namazu ili koje je zapostavio islam, ali da neko drugi put to radi ili da mu se to jednom desi, ali neko da, da to radi konstantno, vidite da je ovo uslov zavaljanost nijeta u namazu. Znači da se poznaje materija koju nijetiš. Ti kad nijetiš fars sabaski, mora da znaš koliko on ima rekiata, mora da znaš sastavne dijelove tog namaza, mora da znaš kako se popraviti u namazu, e, kako ovaj zbog čega se ponavlja namaz ako budeš zato kad se nijeti namaz mora se znati jel šta se šta se niti koliko je rekjata i tako dalje ti ne možeš klanjati za imamom jel a da ne znaš koliko duotiči namazi marikata i sunet kad klanjaš to jest na filu kad klanjaš ili farz mora da tačno na nitiš koliko rekjata da klanjaš ne možeš ti nanijeti četiri pa ti se nešto Nešto se sjetio, pa ti dva rekeata poslije prinijetiš nešto. To ne može. Vidjet ćemo to ako bude išala i u izlaganju se Treći nekakav uslov za valjanost uh, našeg nijeta jeste da ne bude između nijeta i prvog tekbira u namazu nešto strano. Ovo sad dobro saslušajte. Znači, čovjek kad nijeti da obavlja namaz, To je ono kad dođeš pred, jel tako, if ti tekbir. E sad, između toga ne smije biti, hajdi ovaj da popijem mlijeko, hajdi da ne znam nija napijem čaše se soka ili ovo ono. Znači, između namaza, između nijeta i prvog tekbira ne bi trebalo biti ovih strani stvari, osim one koji jesu sastaviti dio namaza, a to je jesu da popraviš odjeću jel, ako ima nečist, eventualno da je ovaj ukloniš i tako dalje. <kuh> jel vidiš, jel tako kad ima kap krvi na odjeći, treba je ja tako skinut. Sad drugčije se tretira kol je veličina nečisti pa da bi bio pa da pa da bi u situaciji da ne možeš ili možeš uklanjat. To nije sad prije vet Ali ti ćeš fino skinut ovaj tu odjeću i uklanjaćeš. Međutim ako imaš krv, je ovaj, proveti koju treba odneseš nosiš u džepu, jel ona nije nečisti, ona se ne tretira onim što će ti dovesti u, ovaj, u pitanje namaza. Zato kažem, između nijeta, srčanog i onog prvog iftita i tekbira, ne smije nešto biti, jel, hajde tako kažemo, dunjaločkog. Ne smiješ se prifati, hajde ovo, hajde, hajde još Ne, kad se nanijeti, ono pred iftita tekbir, treba da se donese iftita i tekbir i to je nekakav slijed, slijed normalnih, ispravnih, ispravni dešavanja i događaje prije namaza. Sad slušajte. Ako bi izašao iz kuće čovjek, snijetom da klanja u džamatu. Ti fino abdištio i hoćeš da klanjaš svoj akšan. Ko što si sad, hvala Allah, što si klanjao. Međutim, nešto je od do džamije bilo, da li je te neko nešto zabrinuo, da li si se sjetio nečega, Zaboravio si onaj nijet koji treba prije samog ifti tajteg bira. E onaj nijet prije što si uradio kod kuće to ti vrijedi. Znači nećeš ti ponovi taj nama zato što nisi nanijetio koji fars ovaj dotični klanjaš. Znači ono što si nanijetio kod kuće to ti vrijedi ako bi zaboravio prije samog ifti tajteg bira. Nijet nije ispravna ako bi ga čovjek učinio nakon prvog bira. Ste razumjeli? Znati ti, ovaj, znao da trebaš nešto uklanjaš, tamo pričaš nešto te, ovaj, zanese, nešto te, nešto ti odvede pažnju i ti samo Allahu ekber, pa posle ha koji je on namaz ekindija, tamam. To ne može. Tako se fala Bogu i mi to i znamo, ali u posjećanja radi ne može jel, namazu se postavi. Treba videćemo Da bi, ponovio, da bi ponovo uspostavio namaz, treba, trebaš ponovo donijeti tekbir. Znači, kad uđeš u namaz, nisi nanijetio koji namaz klanjaš, trebaš ponovo reći Allahu Akbar i nastaviti nastavit klanjati da otiči namaz. Bolje i sigurnije je da nijet bude zajedno sa početnim tekbirom, kao što u šafijskoj školi ovaj tako se predviđa. Znači, najbolje kad nijetiš i dižeš ruku za taj tekbir, kad doneseš u nas u našem hanefijskom mezebu je tako na prvom tekbiru da se doteknuovi ove resice, ovaj da tad znaš koji namaslanja, da odluka padne u tom moment. Allahu ekber Jedna zanimljiva stvar koju smo činim se spomijali je za nafile ne treba poseban i specijalna nije Ti u toku dana možeš sklanjati jel tako, stotinu, djesta, koliko hoćeš na fila. To je dobrojna stvar. Mislim, sad govorim stotinu. Nema potrebe stotinu. Poslanika al selam u hadisu koji bilježi muslim kaže nema čovjeka koji danas sklanja 12 na fila da Allahšan neće napraviti kuću u džemnetu. Sad kaže da su to onaj sabatski sunet, uh, ovaj, podnijski prije farza i posle farza, akšamski posle farza, jacijski posle farza, ali posanje kada sam mi je rekao 12 na fila u toku dana kuklanja, Allah dženošanu takvima će sa grad, kuću dženetu, normalno podrazumijevaju se da farzovi budu, farzovi budu na nivo, da budu ispravni, da budu kvalitetni, da budu ovaj hošuvom, jel tako? Ali ovdje je vrlo bitno da napravite razliku, brate i sestru, ovo je zaista bitno. Između farza i suneta jedna od razlika jeste i na file, između farza i na file jeste da kad hoćeš farza klanjaš, moraš tačno nanijetiti koji farz klanjaš, koliko rekiata itd. A kad klanjaš na filu, nemaš potrebe da razmišaš, je to na fila od povodne, od ikindije, jesmo mi naučili. Nije problem što se ti držiš ono većone, salaj, tala, salata, sunetil, asri i tako dalje. To je naš običaj. Neko to zove inovotarijom. Ali ono što je razlika između farza i na file jeste da kod farza moraš nanijeti da klanjaš do otjeći farz, a kod na file nimaš potrebi. Klanjaš na filu, ono što trebaš prije na file nanijeti je koliko rekiata da klanjaš. Ono što je vezano za na filu isto da u Toko nijeta na file, ako je već nijetiš, možeš ima dva nijeta. Možeš ima dva nijeta. Neko klanja sabavski sunet, je li tako? I nanijeti istiharu za nešto. Jel danas hajr da kupi nešto, jel mu da ide na, po, na, ovaj, na put ili šta je već je neka potreba. Salatu, hađe, neki za želju. Znači sad na filom, na filu kad klanjaš možeš dotičnu otični sunet od nekog prije nama farza prenamaza klanjat ili posle i da nanijetiš doklanjaš za neku potrebu za neku, za neku potrebu e, ono za što se specijalno je i precizira nijet jesu ovi farzovi koje mi obavljamo u toku u toku jednog dana tako jesu na ovaj, vit namaz i vit se smatra jel tako na filom, ali u našem mesebu vitar je poprimio jaču kategoriju od same na file. To je jel, vađib. Namaz koji spada u kategoriju vađiba. Za koji namaz još se treba precizirati, a ovaj nije. Bajram namaz. Za džumu namaz. Za namaze koje naklanjavaš. Možda, recimo nekad pometeš se u na fili i ne stigneš Ovaj, da, je, da je naklanjaš. Pa se nekad sjetiš da si ti tu na filu jel osknavio, trebao si je ponoviti i tako dalje, nanijetiš da je to ta na fila. A sad, suvišno je sad obišnjava da se treba nanijetiti koji farz naklanjavaš, koji si kad izostavio i tako dalje. Vidite sad, ako bi čovjek prišao na I ja hoće da klanja neki fars. I na nijetio da fars klanja. I u toku namaza, u toku eto, prvog rekeata, ovaj promijeni nijet. Kaže, hoće ja ovo da bude na fila, pa će ja posle fars. Taj nijet jel, nije, nije ispravan. Nema čovjek pravo bez obzira što je na da klanja da mijenja s farza na, na filo, sa, sa na file na farsu. Naci taj nijet nije isprava. E, on ako dokrajči taj namaz njemu će se brojet da je klanja u fars, bez obzira što on pokušao da promijeni, što je pokušao da promijeni, jel, nijet. Kao što sam malo prije rekao za promjenu nijeta u namazu, kad čovjek hoće da promijeni, ne, nijet, treba da donese ponovo tekbir. Jer to je prvi jel tako šart za ula, za ulazaku u, u namazu. Bez tog tek bira ne može čovjeku spostaviti čovjek namaz nijedan. E sad, vrlo bitne ovaj relacije. Mi džemate, mi i imamo. Hvala Bogu, eto, često klanjate namaz u džematu i ovo sad morate zapamtite. Postoji pravila u klanjanju u džematu. Kad se tiče nijeta. Pa kaže se, ako neko zanijeti sam, Pa poslije donese tek bir da klanja za imamo. Brojimo se ono što je zanijetio za imamo. Vi znate da ti počneš tamo klanjati, a ovamo se oformi nekakva grupa da klanja džematile. Ti zdužan napusti taj namaz, jel priključi se, priključi se i klanja za, za, za njima fars. E, <hled> nije uslov, evo ovde, Fino kaže se nije i broj rekeata. Nije uslov da se nije ti broj rekeata. Po našoj pravnoj školi nije uslov. Mada, molim vas, držete se jednog pravila. Ako nanijetiš četiri rekeata, treba da islanjaš četiri rekeata. Ako nanijetiš dva rekeata, treba da isklanjaš dva rekeata. Bez obzira što ima ova olakšica u, u nijetu. Eh, ovo je ono što sam tijelo da vam kažem. Imam nijeti kao da klanja sam. Nema potrebe da nijeti da vodi zemata za svogu. U nas jest običaj da imam, kaže, ene imam ulimenta bljani. Pri, prihvatam i pristajem da vodim ovaj džemat. To nije uslov. I to nije, da tako kaže potreba za valjanost, valjanost nijeta, klanjanja u džematu nekog namata. Znači, imam god stupa u, u kao džemat, kao imam, nije duža da on svojoj glavi nanijeti gospodaru, ja nijetim ovaj farz, zbog toga i jel, prihvatam da vodim ovaj, ovaj džemat. Ako imam predvodi žene, ako imam predvodi žene, svako će od vas ući u situaciju da vodi džemat. Od dva, tri ili četiri ili sto ljudi. Ako imam predvodi žene, mora odlučiti na početku njihovo pristajanje u namazu. Znači, on mora nanijetiti da prihvata i vođenje za sobom i se stvara u namazu. Nije ispravno ako on nije odlučio da će ih predvoditi. Vi znate da je poslani kada se sve nam precizirao šta čovjeku može pokvariti namaz između ostalog, prelazak ispred žene ćuke eltako tako? E, ono što vodi žene sestr, braća i sestra koji prisaga muškarcu treba i zapamtiti ako se ako dođe situaciju da predvodi džemat da mora jel u mislima u srcu da niyetit da pristaje da vodi da vodi, jel, žene u namazu. Onaj ko klanja za imamo treba se zato i odlučiti. E vidiš kako nije kod muktedija i imama isto. Muktedija mora da donese odluku da pristaje da klanja za imamo Zašto? Zato ti kad se nešto pometeš u namazu, ako to nisu one stvari koje kvari i tebi kao pojedincu namaz, a ovaj, Nije isto kada to uradi imam koji predvodi džamat i ti koji si muktedija, koji ga slijediš. Ako, namaz pokvari, ako imam pokvari svoj namaz, namaze istog momenta pokvaren i svim muktedijama. Zato muktedija mora da odluči da kaže stavljam svoj namaz jel, u ingerenciju imama koji me predvodi. To bi otprilike bilo što se tiče nijeta što se tiče niyeta a ovaj e, namaza i uslova za za kao jednog od şarti i uslova za za za namaz ono što bih podvukao jeste ona razlika između farza i, i na nafile vi znate u našem u našoj u, naš, u praksi poslanikala da je onaj Ostavljeno pravilo da se napravi razlika i vremenska između suneta i farza. Pa ako ništa, ako ne možeš da očekaš malo dok u nas je u Adetu ovdje u Bosni da posle suneta se prouči triput kul hvala. E, zašto? Samo zato da se napravi nekakva, nekakva, vre, nekakva vremenska a razlika između klanjaња suneta file i farza pa tamo se kaže ako ako ne napraviš nikakvu razliku barem premjestit jes premjestiti se sa mjesta gdje si klanjao sunet da gdje ćeš skladat gdje, gdje klanjaš gdje klanjaš dočići i ovo kad se tiče samog nijeta����razlika između nafile i I farza jeste da kad klanjaš sunet, kad klanjaš nekakvu na filu kotkuće, dovoljno da, da kažeš Allahu Ekber i da klanjaš koliko si nanijetio, reke Ata. A kad se radi o farzu nekakom onda moraš tačno nanijetiti, jel, koji, je to, koji je to tačno farza. Toliko on i je to. Da Allahšanu bude zadovoljan. Salamu alaikum. Ovo je onaj formalni dio druženja. A neformalni nekad, bude zanimljivi. Od idućeg, ako bude da inšala druženja, nedlje, sljedeće nedlje je profesor Ibrahim, ali mi ćemo u te dvije ili tri koliko ćemo se družiti, pokušati obraditi osnove Ramazanskog posta. Postu Ramazan nam se približava. Prvo će biti vjerojatno predavanje, kako se priprema za Ramazan, pa osnove jale, vrijednosti i pravila. Imaju pravila posta koja su decidna. Decidna, da, decidnija ne mogu biti. Koji namaz? Tačno se zna šta namaz skvari. Isto tako. Zato je lijepo da Ramazan se dočeka, a ovo ovaj, spreman, u znanju prema postu. Poslanika, ali sa slam, kad govori o postu, je tako, kaže... Ovaj, onaj koji zostavi dan posta ne može ga nadokoniti kada bi čitav život postio. Ne treba pametno više. Ne treba pametno više za... Ne treba veći razlog, barem za mene, da se čovjek obuči oko posta. Da ne posti kao hajvan. Haj, svi poste, postiću i ja. Ne. Post ima svoje pravila ima tačnost čime ćeš post, da tako kažem, ovaj kvalitetni mu činite. A čime ćeš oskdanavi post, šta će tvoj post dovesti u pitanje i tako dalje. Zato sljedeća dva, tri predavanja, jer mi za Ramazan nećemo se uđe drušna ovakav načim vjerojatno. Ovaj vi znate kako vremenski bude svakom ovaj ono u caitu ja, kako kažu neki I predavanje i ovakva druženja za Ramazan mogu se dršavati i organizovati samo posle teravi i namazan. A s obzirom da je ljeto, vojem se da će i to biti teže i malo. Ljeto kad dođe, kad dođe Ramazan, bit će jacija, oduži se teravija, to će tamo i za 11, dok dođeš kući 12 sati, oko dva ti ručak. Ja vjerujem da malo ko će prilijegati dok dođe. Zato, evo, jednog razloga da... Počnemo sa priprema za rama, pripremama za Ramazan. Za Ramazan se ne priprema sa prikupljanjem, jel oni, artikala. Ne. Duhovna se priprema za Ramazan. Duhovno. Posti se koji da. Znate da je zabranjeno posti, da je meklu posti od polovice šabana, ako nisi prije posti. To smo prošli puta, čini se malo ga nagu. Ali nije zgori. Nije zgori. Niko ne zna, hoće li doći sljedeći Ramazan? Niko. Svakom će li doći zadnji dan Ramazan? I tako. Zato koji dan posta, ne mora to bi nešto puno i puno zikra. Puno zikra. Puno zikra. ao o zikru kad se priča, to je posebna priča. imate mi je Rahmetullah Ali, kad sam čuo tu izreku, bilo mi je, da tako kažem, upotpunjenje mog svatanja zika. Kaže, zikr za čovjeka je ono što je za ribu voda. I pametno je sve jasno. Zamisli čovjeka koji danas na zikri. A zapamtite, ono što je zikr, zikr je širok pojam. A kad govorimo zikr jezikom, Ono što se, da tako kažem, broji posebnim zikrom i zikrom koji će biti nagrađen posebno, jest onaj stalni zikr. Jutarni, večerni. Jutarni, večerni. Za neke ashave se bilježi i za tabine da su po 12.000 puta izgovarali Subhanallah u toku dana. Ti nemoj džabu pokušavati. Ja i ti, nemamo za to petlju možda jednom u životu da to se uradio, a oni su svaki dan. Za Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alihi, se kaže da je svaki dan hiljadu srdi činio. Čak i kad je u zatvoru bio. E, znaš sad gdje si ti, a gdje on? I kad spomene se neko od, od ovih alijima kojima je Allah lišanu ostavio, je li tako spomene, bo Anife, Malih, Šafija, Ahmed ibn Hanbel, treba onaj osjetit malo u sebi poštovanje prema tim ljudima. Jer oni su posebno jedni druge poštovali kad su bili, aj, ovaj, oni koji su bili suvremenici. A i druge su poštovali ako je jedan od njih već bio preselio. Kad bi došao, kad bi dođe u njegovo mjesto praktikov praktiku obije njegov njegovu školu Toliko su poštovali jedni druge Zamislite šta je u prsima čovjeka koji nezi kri danas Zamislite šta je u kući čovjeka koji nikad ne usisaje nečisti ovaj svoj kuć E takva su prsa koja nemaju Kur'ana koja nemaju zikra Zato poslaniku Alayhi Salaam kad su se tužili da ne mogu dostignati neka dijela određenih ljudi, onda je poslanik Alayhi Salaam na zikr. Došli osabi poslanika Alayhi Salaam i tuže se kaže, Allaho poslaniće, kako ćemo mi dostiknuti vel veličinu i količinu dijela prijašnji narod koji su živjeli 500, 700, iljadu godinu. Kaže posanikar Islam, tražite lejletu kadru. Ako budeš zatečena i bare tu lejletu kadru, primaš išin. Oh, oh, oh, oh. Samo dva, tri put u životu ti, tvoja dijela budu daleko, daleko iznad onih koji su iljadu godina živili. Vidite kako je umet počašće. Mohamed Mustafa sallahu alai. Dolazi poslanici ali se nam i kažu lov poslaniciovi bogataši sve pokupše se vape. I tako se brinili Ashad. Oni se nema. A me je lov poslanič, Kaže nešto hoćete nešto raditi? Hoćete nešto da vam kažem što ako budete radili mesta vi sjodni. I sad oni su iskobećli oči, ko zna šta te nam poslanik alisala. I oni spremaju vojsko, rane, prave kuće beskućnicima, je l' tako? Kupuju oružje, snabdjevaju bejtul mal, svašto daju zekat i tako dalje i tako dalje. Kaže poslanika da srana, samo svako posle namaze izgovarajte ono 33 puta subhana, 33 puta namo, 33 puta. puta Imaćete više od njih, kaže poslanika. I znate šta su mu posle opet rekli? Allaho poslanjiče, počeli su taj zikri bogati. <laughs> Čuli oni za taj zikri, pa počeli oni sam. Jeste. Došle poslaniko, Alis Salaam, žene, medijine, kada je laoposlančovi, muškovarci, pokupiš je sve sa vape. Znaš, ide u Džihačević, pokine pravo u Dženet. Pravo u džene. Pazi, jedina preokupacija u dobu poslanika, Alis Salaam, je bio Dženet. Ništa drugo je nije zanimalo. Šta je tebi meni preokupacija? Imat stan, auto, etakon. Nije dozvoljeno imati okupaciju i Dunjaločku, ono što je dozvoljeno. A govorim, ne smije to da nadvlada. A moraš znati kad, ovaj imaju mjedla koja su pokazatelj je li Dunjaloč nadvladu tu ahiretsku stvar. Ja sam to malo nekad karikirao ovdje. Kad ti kupiš BMW-a, pa ovako okrećeš se za njim, znaš, ono, i ovako i nako da ga pogadaš. E, to je znak da ti je ušu srce. A uzmila je ta. Ne, ne, nego... Kad god uđeš u BMW, nemoj ovaj da prestaneš zikriti uh, hvaliti gospodara i zahvaljivati gospodaru na svim blagodatima sve dok ne izađeš iz njega. To je ono minimum što možeš uraditi. A da ne kaže da tvoje auto je služi svima drugima, ovaj Može to je penjaka sudi u školi. Pa jer može prije 20 godina. Yes. Došli se poslaniku ale salam ashabi kaže Allah poslaniceovi moje zini znaš pokupiše ove cevape znaš da poslanik ale kaže za, za učenje namaj ovaj ezana da znaju ljudi koliko cevap je sevapi, ali bacale bi kockupa ako ga ispadni. pa kaže poslanik ale salam ponavljate ezana imaćete istu nagradu istu nagradu istu nagradu mi smo Umet Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem da nam svaki korak bude upisan u sevat. I u nekakvom logičnom razmišljanju ne može musliman e, ništa raditi na ovom svijetu a da ovaj mu to ne, ne, ne bude na tasu dobri djelo. Normalno mora biti ispravna odluka. Mor, mor, mora biti, ispravna odluka. Zato jedna od osoba licemjera jedna jest da oni lice mjera je ila oni da oni vrlo malo spaminju Allaho. Ovaj sretniš nekog mladića koji je jel, razbolio se uvjeri on samo pričao o islamu, on samo pričao posle nikolisa. Razumite? A dođeš do čovjeka, on samo pričao o dunjanočkim stvarima on samo priča o odunjavnočkim stvarima. Ono što je učim čijem srcu, to na jezik Definitivno. Zato pripremajte se za Ramazan. Ramazan ništa brže ne prođe od Ramazana. Parem zavjednika. E kad je ništa brže... Ovaj... Vi možda pratite ko ima u moju TV televiziju Nygman. Ja mislim da treba sve onih kanale obrisati samo u nju gleda. Imaš mašalaš na gledati. Fala Allah. I treba se preplatiti, svi se trebamo pretplatiti na televiziji. Da bude najjača televizija u svijetu. Pet maraka, mjesečno pet. Ali se treba, treba pomoći onaj rad. A tamo je u seriji ovaj, epizoda Problematika mladi muslimana. Pa jedan brat je iz Australije došao, ali koji je u gradarcu bio ala ribica u nas, što je bio. Pa ga Allah uputio. Kaže, Fendija, ne postoji čovjek u gradcu kojim se nije boju. I sad joj ono i šara, znaš. No, te to važe. Ali je ga Allah uputio i sin mu je završio u zatvoru u Australiji. Bez ikakvog razloga. Ono montirano. Ono... Ustaljeno i ono što je je popularno, nekoga je etikatiziruo, etike, etiketiruo da je vehabija i šta je se još priuslo. Uglavnom, tri godine zatvora za ovaj. I znate šta kaže? Kad je izašo iz zatvora, kaže, babo, ovo je meni, babo, prošlo dok sam trepno. Obično sati u zatvoru o koje pričao sa zatvorenicima, to je užas. To je duljina svake minute jel, za sebe. Al njemu Aladinu Šahanu tako učinio brzim prolaskom. Pa sam ovo ispričao setivši se da Poslanikov selam kaže da zavidnika, je tako kaže Poslanik da će 50.000 godina trajat ovaj sudi da. Suđenje 50.000 godina. Trajati. A kaže, poslanik, vjerniku će sudnji dan pro, proteći kao onoliko kako viklanja klanjate obično dva rekata. Znate. I tako. A, a čudo je u tom bereketu. Me razumijete, kad ti ustaneš rano, pa neki posao radiš, pa ti sve misliš i kindaj, kad je ono, o, dje sad ti? Pa ti još se naradiš, pa misliš, podne je prošlo, hajde, o, kad ti je ono 12, što ovaj čudo je tog bereketa. Poslanik Alahih selam sa torbom hrmi nar anahranio vojsko. Isa pegambera Alih selam isto tako. Ovaj onaj ko zna šta je bereket, on se interesuje šta čuva bereket, šta prinosi bereket. Ma jedna, jedno jedno predavanje, ako hoćete da ga posluša od Samira Audića, je baš na temu bereketa. Ima se tamo ovaj, ovaj poredu, stvari koji utiču na bereket, koji pridonoše bereket i stvari koje je odnose bereket. Jedna stvara koja je pečatljiva, s kojom se gubi ime, ovaj bereket jest ako pribrajaš pare. Eto, stvarno, tamo su spomenuti u Suli Suri onaj e, uh oni koji pribrajaju pare i ona slažu i kažu ubijedjeni su da će im vječnim učiniti kako, kako šeitan uljepšava te, te, te odnose između dunjaloka i čovjeka. Zato zikrit se treba ujutro i od ikindije do akšama. Ono što hoćeš između. Jedina stvar u čemu je dozvoljeno pretjerati je zikrit. Jedina stvar u kojoj poslanik, Islam nije, da tako kažem, e, ograničio količinu jezikra. Jedina stvar koju može svako raditi. Jedina stvar koju može svako raditi. Pa kad kažem i bolestan, i zdravi, i jak, i slabi, normalno, ja imam, obič, ja imam odlo često susred sa ovim... Ne muslimanima, znaš. Pa oni nauči, uzimatavdes, on, ono laj laj laj la vahade ulašerik. Jer oni čuju kad im, kad obraćaš se svima da je najbolji zikr sto puta, laj, laj laj najbolja zaštita, je laj laj laj laj, la, lašerik, jele, i posle sabah i posle i on to nauči, da ti nama jefendija to kaže i tako. I tim, njimom se nič ne piše. Njima sva djela su bata. Jesi skužio kako si sretan? Ja Jesi skužio, brate, što koliko si sredaš što si musliman? Svako tvoje dobro dijelo, ako boda, ako imalo ispravno, ako je, nije dobar, ide na tas dobri dijelo. Nije ovo nijedno dobro ne ide. Ovaj Čuolić, da je sad Kodrejsa, Razim, on bio ambasador u Saudiji. On kad je javno rekao, pa bilo tu sveštenstva, da ne musliman, ne može uraditi, to sam pokupio i ja od njega. Ovaj, da ne može urati dobro, dobro dijelo, oni su se ljutili. Koliko mi vi možete urati korisno dijelo? Vi ne možete dobro djelo. Za dobro dijelo uslove šahadet. Za dobro dijelo uslove namaz. Uslove namaz. I tako. Može, može. Ja, taj namaz se nemaš nakon. Ima ljudi koji su 20 godina bili u gafletu, muslimani ono po imenu. Pa kad je Alašanu dao spoznaju, kad je ono spraktikalo vjeru, a ovaj, onda kad se vrati poslije, to se ne naklanjava. kako siš dovel na ovaj namaz u Ramazanu, zadnjih tijetak što ga klanjaš? A kako si doveli što možeš naklanjati sve do sada prokušenje? To ja ne znam, Ja mislim, bratele, to je to pogrešno. Ja to pripučujem. Znači, Hajde, to ćemo poslati. Ono što je bilo, bilo je. Jesko. Jesko. Ono što je bilo u gafletu, kaže poslanik Al-Islam, Islam briše sve što je prije njega bilo. bilo. Tako ne, se to prihvatio. ti uspostavi, jer ima ljudi koji petka je života uspostavi namaz, umru kao musimani. Ja sam pričao događaj pijanice iz prijekog brda. Čovjek je završio kao moezin, kao moezin u Doborovci. Allah ga tako počastio. Kao moezin. Nije to šala. Ja sam odrastao kao momčić, a njega sam stalno gledao u kanalu. I sam ga nikad vidio trijezno. Allah mu dao lijepi žene, tako bude. Ali on je uspostavio namaz, još je bio moezin. Znači svaki namaz je bio u džami. Što rekao, jedan hođa ima i za to Imaj za tvoje. Znaš, stariji muslimani bi trebali da zavide mlađim pa da kažu vi sigurno imate manje grija od nas, a mlađi trebali bi starijim i ovim sjedim bradama da kažu o koliko li vi dobri dijela imate. Razumiješ? I tako. Ta zavišća je barem dozvoljena. I tako. Ja ci. Ja. Ja. ja. Ne treba puštati ruke dole. Inače ne treba puštati ruke ja, a jer ti pumsti ruke onda se malt ne bliži ruku. Ma da to ne mijenja stvar. Nije negdje precizirano, ja barem nisam pročitao da, um, ili treba spustiti ili, to je stvar navike, stvar kako je. Ja. Znači, nije problem da ti ovako, a nije problem da spustiš pa ti to nešto. Imaj ovako, za, za, zatraću se. O, gora, ajde, to je vaš. To je početnic, ahoj. Šta kažete? Pa ja, oni prvi pušto dođu u klanjati. Hvala oni koji... Čovjeku će se svakom sudi kako mu konac budi. Kako završi ovaj svijet. Ima shaba koji su završili loše. Sećam se, sahih rivajeta gdje... Kada se nam jedno obraća sa shabba, kaže, jedan od vas se završtujete. Kaže, evo, reira, radi je Samo smo ja i još jedan ostali iz te grupi. Tako on prenes. Koji su sjedli tu, nije, nije, nije, nije bilo puno, nisu bili svi shabe. I kaže, u poslednjem momentu taj čovjek je pokao. U tom smislu. A munafik nije onaj ko misli da je munafik. Ovo zapamtite. Kažu, kaže jest Kažu, jes, a ovaj Tabini, jedano Tabina, jes, kažu, poznao sam 30-ta kaže, i nijedan nije, a da nije bio od onih koji su se bojali da nije vecemir. Onaj koji je siguran, Treba biti siguran da je vjera ispravna na islam, ali da si ti, a ne, u potpunosti jel, bez greške i bez nekog a, potrebnog jel, znanja i potrebne ispravke. Nije šala da poslanika kaže da garantujem a, mjesto uvrđeneta onom ko se stano popravlja svoje ponašanje ono najnajsitnijem pa ovaj, je nekad nam stvari budu ono da tako kažem nebitne haaj to moraš konit maramicu s puta neko je jeo baci i mora zato selo na sunjem danu će mnogi onaj zažaliti što nisu stalno selamali selam selam selo nisu svaki čik obrali Islamu je to sve predviđeno ja za sve ima kaže poslanik kada selam Tako mi je Allaha vidio sam čovjeka u ženetu koji je ušao samo radi sklanjanja smetnje. Ovo je, ja smetnje s puta. Čoku, kok tu je fendi. On bi u tome ustranjen, upar Nije ima bilo mrsko savjeti. Zaustaviti auto. Voze među i tako. Kamen u liki. Ljudi svi prolaze. Ali onaj ko kad kad kad u vezi daleka fali takmičac, hoće da se natječe, nek se natječu. U najmanje i najvećoj stvari. Ni natjecanje u dobro samo ić džihad. Pravi džamije. Jer ja sam to neko ne može ništa od toga. A može svakog slavni spajtus puta. Tako. Al, kad se radi o dobrim dijelima, Neke stvari moraju biti stalne. Dal to bila na fila, da to bio zikr, dal to bio neki gest. Evo sad ja govorim, neko stalno čisti ulicu. Nije u komunalnom tam, ali on stalno to džegod. Neko svaki dan obiđe jednog siromaha. Neko svaki dan u bolnicu ode dole dvije banane, tri posjeti, tako da je. Kažu, u no, Tuzli je neki djedo bio koji je svaki dan obilazio ove haste. I tako. Jer bilo je ovaj onih koji su nas, kako kaže, pretekli u dobru, koji su čitav dan hodali i samo traže oni koji imaju šta potreba. I na kraju bi činili do ovu gospodaru oprosti mi ako nisam nekoga našao, a mogu, sam bio sam prijeci. To je za nas, oh pa nije tu Neko sebi dao to za zadaću. Ebu Bekr, radijallahu anhu, je svakog sa posle sabaha jednoj slijepoj starici očistio bi kuću, nanio vode, tako dalje. Kad, bi, kad je bio halifa, to bi radio prije sabaha, ali to dijelao do konca. Hadjazeti Omer otišao. Kada je Hadjazeti Omer otišao da jer on ne znao da to radi. Evo je, evo Bekr. Pa posjetio staricu. Kaže: "Aho peci došu." Pa ko? Pa se ti ona što je dolazio prije sama. Tad je Hadjazeti Omer shvatio da je da on Ja mislim da je, je dan, kako je Urivajca, govori da je javljeno da je sveti Ebu Bekru preselio? On je jedini halifa koji je u običnom smrti preselio. Od ona Olefa i Rašidina. Sva trojica ostala su obijena. Pende, je jedan Ja. možete malo da pojasnite taj pojan džiha, da ima na se ovaj osigli. No, ja. Mi znamo vrate, kako je džihad, to je skoro bilo. Nama nije nijedan Arab trebao doći ni jedan muslima ni svijeta. Mi, nas je bilo dovoljno, dovolj, nama je trebalo jelo. Ali imaju ljudi koji poželi da poginu, smatraju da je to, ja ne imam petlje za to, možda ti. Jovano. I znaš šta je problem? Znaš šta je problem? Problem je našeg shvatanja džihada. Za mene džihad doći ovdje iz gradača da družim se s vama. Ono. Džihad je doći iz džamije ovdje sad. Zašto? Koliko gračanci ima stanovnika. Vas je ovdje da cijetak. Džihad je isklonit smetnju s puta danas. Sve je to vi je danas čitat knjigu. Zato što je niko ne čitao, brate. Džihad danas nešto napisa. Sve što je u stilu, u nijetu, da Allahova riječ bude godnja i da se Allahov hatar zadovolji, je džihad. Džihad je ustati Za nekog više, za nekog manje. Nije u islamu džihad samo uzeti pušku. To je jedna od mogućih džihad zahad znači boriti se na Allahov put. mjesto. Borba je od kojih dijete, na no, što danas vrijeme. I Ana Albersić oni sad doktor gore na Finu, pa mi školski bili. Pa Gore, gdje si sela? Alika sanam, pa jeste da neć tako. Ja u stvari hođica, ti si doktor Sadrak, tebe Allah ne moj bogati. Koliko imaš djeci? Rekao toliko handu eto kaže ti investiraj u to kaže ne treba ti kaže ni doktorat ni ovo dio pa jest jes' braćo i sestre zato pogrešna interpretacija islama i pogrešno shvatanje islama napravi gužu napravi fit Islam je narode lahka vjera. Islam je prelijepa stvar. Znači, to je sinonim za nešto najljepše. Islam je nešto što ljudi trebaju da absorbuju sa, ne samo sa lahkoćom, nego sa tijenjem. sa, sa smo pričali o džihadu. Sa preokupacijom, zmiš, kako hoćeš reći. Islam se ne smije nametnut kao stvar koja je zna, žučna, koja je vaka nakon. Islam treba čuvat kao tako. I treba biti, kako to neka vraća kažu, ljubomorana islam. I u tijem ne možemo se pofaliti. Ne možemo se pofaliti, mada poslanik ali se opisuje vrijeme, opisuje oni sredbenike i govori o nagradi u ovo vrijeme, oni koji budu je i desetinu ispunjavaju od islama. Ali ne znam koliko nam se žele lice gledajući ove nečasne stvari na, na, na ulici. Ne znam koliko i šta uradimo u, u kući, oko kući, kod prijatelja, kod... A to je vrlo to je pokazatelj imana. Onome, koga ko savjest ne muči makar zbog toga, kod tog nema ni trunke imana. Onaj ko ne prezirio onih taštara, Ako makar to nema, onaj kod koga ja on to drugči On ode pa kaže, to je zabranjeno na lijep način, normalno ovako. U svojoj kući treba rukom otkloniti, u svojoj kući u odoba, gdje nema širijatske države. Ali je sve je to pravilo, riječi Azritja Iši, gdje kaže, radi Allaho Anaha, blago svaku stvaru ljepšo. Nedostatak, blagosti, svaku stvaru propasti. Nijekod ti povučeš malo pirku, napraviš šta? Rez. Napraviš, to se vidi. Ne može lahko zacijeliti. U životu brata i sestru treba se više trudit ne napraviti rez, nego dobre dijela više uraditi. To je ova strategija ashaba lokusanika. Oni se više čuvali grijeha i da nekom ne ovaj učinu nepravdu, nego što su učinili dobra. A za tu generaciju se kaže da nisu više mogli učiniti dobra. Znači, maksimum su učinili. Zato je ona najbolja generacija. Jer kad Kuran govori zašto su konto Kuntumahajre umet uhriždarnasi, mi se najbolja generacija onda kaže zato što aminu bilma arufi, naređujete dobro, odat ćete zove i aminu billa, i zato što tu minuna billa, i zato što ona je vjerujete u Allah. Pazite, nije u, u, u Kur'anu ovaj nisu riječi tek tako postavljene. U Kur'anu svaka riječ je na svom mjestu. U ovom, u ovom kontekstu prvo je stavljeno ovaj, naređivanje dobra, odraćanje od zla, I ovaj vjerovanje, u... je nema dijela bez vjera. Nema vjerovanja bez dijela. Definicija imana je čista kosuza, je tako? Povjerati srcem, skazati jezikom i potvrditi to dijelima. To je definicija. Sve druge definicije su diskutabile. Respre. Da ne ja nije. nije, da za njamančku firmu radi, razumiješ, pa se mora predstaviti njamančko ime, odnosno mora uspaljati. A je to problem? A Ramazan ide, to siće. To su formalne stvari. A ja sam rekao, ali što To su formalne, mada ja nisam od oni ovde se razumiju koji mogu donosi fetve, ja uopšte se ne stavljam u tu poziciju. Ja sam ovde, izgleda sato što... Tako Božjom sudbinom. Nije niko... Nije, niko ne, nije, da te ali A govorim da ni mi niko tako neko pitanje postavio. Ovako, iz ove perspektive, ono što ja znam da je to formalna stvar i da ne ulazi u vjeru i tako dalje. Ti si Ahmed Ahmed, a tamo formalna što oni u firmi traže, ti se zoveš Hans, to je... Pa ja. To je formalna stvar. To ne ulazi u vjerovanje, ne ulazi... Znaš... Da oni kažu, ovaj, ne može doći pokrivena, ne možeš klanjati, ne smiješ biti osunećen, e onda je to problematika. E. Razumijem je, nema u tom ništa loša, ako Bog daže. Allah najbolje zna. Ako on vjernik, to nije ništa. Ljudi ufate se za ništa, ovamo hiljadu stvari ne obavljaju. Pa hvala Bogu, brate. Hoće da kažem, znači prioriteti su najbitniji u islamu. Ti ako ne obavljaš namaz, nemoj ni o čemu više pitati. Možeš pitati o akidiju, kako, ali može da priđeš. Kada obavljaš namaz, onda možemo diskutovati jelovo ovako je onako. Je. Jer je namaz uslav za sve. Normalno poslušaj. Ja sam u svom džamatu kojem sam bio 11 godina, ovaj govorio Ono po čemu ćete me se sjećati su samo dvije stvari. Prvo, namaz bez namaza ne ima ni jednog dobrog dijela i zbog jezika će najviše ljudi uđena. Ako te stvari dvije od mene zapamtite, ja sam završio svoju misiju ovu. Je definitivno je utame. Kod koga namaz bude ispravan, sva druga dobra dijela ispravna. Sva. Kod Ko namaz bude čuvao namaz, svoje dijela, Kako bude čuo svoj jezik i organ, tako sad nam kaže, bi spasit svoja dobra dijela jer će jezik uništiti. U nas tamo kažu tako, Valja čuva hač. Hač kad se završi, ili je primio ili nije. Ima više čuvanja, nečuvanje. Ali hač se uništi samo jezikom. Nama se uništi samo jezikom. Ne postoje ni jedna stvar, osim neko dijelo, imaju, to je sad posljedno tema, koji Allah poništava dobra djela, a to je moguće. Allah prijeti onima, jel tako nemarnima, koji određene stvari sebi dozvole da će im djela sva biti poništena. To je Allahova ingerencija, njegovo pravo subhanahu ta'ala. Ali je jezik jedina stvar u hadisu spomenuta kad govori tamo posanika o bankroteru najvećim. Na sudjem danu onda kaže da je to čovjek koji je, je obavio nama zeka davo, je postio, obavio hadž, čuvao se grija i kad dođe na sudnjem danu od njegovog namaza odbije se ono što je obgovarao, što je potvorio, što je slago, što je uh, bilo koga za za zakačio, ono onoliko ono onoliko i kaže ostane bez jednog dobrog djela. E to je kaže posanikali sam najveći bankrot na svijetu. A ja Da nas Allah sačuva od toga, selam, da ne bankrotiramo, ne daj baš. Jezbrate. A ne daju ljudi u društvu sebi dati sa pravo. U kom smislu? Kad neko nekoga spominje i u, to, u tom spominjanju, u tom kontekstu miriši se ogovaranje. A mu kažeš, brate, te ogovare, nemoj zafrkavati, ovo je istina. Svi, ovaj, svi se koriste ovom ovaj većinom, normalno ljudi koji ne znaju. To vjernik ne smije se dozvoliti. E, mene najdraže i ja mislim da se moju hanumu najbolja do vas stignut kad ona meni kaže si klanju. Becim. Znači ona me posjeti na nama. Il, ovaj ja vjerujem da bi trebao Svako od nas dobru diju da kupi bratu koji kaže ti, brate, nemoj, to je ogovara. Znači, taj te čovjek čuva. Poslani kada se nam kaže, ja sam prema vama kao onaj koji stoji između vatre i insekata i ne dajim, jel da prođu. Pa kaže, ipak poneki, jel prođe, tako i poneki će musima završiti, džene. Hoće. Samo da ne ostane jel, vječno u nje. Ono što se svi trebamo bojati je ono što smo u kontekstu nekom spomijali, to lice mjesto. Lice mjenstvo ima 70 svojih. Yes. Samo tri lice mjena svojstva, po neki četiri ko sastavi kod sebe onaj lice. Zato toliko ima razloga da se čovjek toliko zabavi o sebi, da nije oko ne pomisli osim da pomogne čovjeku. Naša preokupacija na ovom svijetu treba da bude pomažući drugom da sebi pomogne. I niko nikom ne pomaže ovo da se razumijemo. Ja sam čuo jednu lijepu izreku, kaže imetak siromaha je Allah nemoj misliti da si ti nešto pa, je tebe, pa, pa ti je opskrbljen. Ne. Imetak siromaha je Allah. Njegova snaga je Allah. Yes. Zato onaj hadid je posanje se nam kaže Allah je na pomoći svome robu dok je on na pomoći jel, svome bratu mu se manuje i do, do zadnje što kažu atoma snage. Jer u stvari čovjek Jedino pomaže sebi kad pomaže drugom. Pa nije šala da posanika kada se nam kaže čovjek što god uzme za svoju poradcu, da mi se to piše u, seba, u sadaku. Znači dakle, će reći, što je, jesno. I ono bombonu što kupiš u svom djetu. Ovaj. Samo što se se vapije, ali razlikuje. I nemoj da pređe stvar u, šta? U rasipništvo. Rasipnici i škrtice su isti, kaže posanika askotica kaže po saniti nije Samim tim i rasim principa se dobro ne piše. Nema pravo niko ni na na ovom svijetu. Ništa brate nije tvoje. Osim oni dobri djela i loši. Opet za loša djela si ti kriv, a dobra djela opet hala počasti da i ne radiš. Dao ti razum, dao ti volju, dao ti net. O milioti isl. Ovo je malo za pripast. I trebamo se malo pripadati. Trebamo se malo pripadati. Nimalo nije dobro da se čovjek kaže, dobro, ja sam, kakvu je ima. Kome god su oni loši uzor, valaj, taj nije dobroj kategoriji. Nama trebaju biti uzor prvo, sanijika, shavi i oni oko nas koji su bolji. Koji je Allah šanu počastio lijepim ponašanjem. Pum. Huh?